היפופוטן! חוק זה רבי צחוק, פינתו של רב פקח שועלי, המפקד! שלום לך. שלום, שלום. ברוך הבא. תודה רבה. אין בהדמן. שלום גידע א'. מה? מה ששמעת. שלום למאזינים וברוכים הבאים לפינה הסוערת ומלאת התבועות של רב פקח שועלי. אתם בטח שומעים את הנינוחות שבקולי כי השבוע התחלתי לעשות מדיטציה, יוגה וכל מיני כאלה שטויות. מה פתאום התחלת לעשות מדיטציה? אה, זה התחיל במקרה בתחנת המשטרה. קיבלתי הזמנה לסדנת מדיטציה ויוגה כחלק מהסל תרבות של השוטרים. בהזמנה היה כתוב, הנחמו זמן לסדנת חיפוש הנפש העצמי. מיד הלכתי למחלקת אבדות ומציאות בתחנה לראות אם יש להם יד במחתלה הזאת. אבל הם אמרו לי שלא, יש סדנה של חיפוש הנפש העצמי במצפור הבשן. במצפור הבשן? כן, זה מן ישוב, קיבוץ, מושב קהילתי, זה... זה ההחלואה בין מיץ לציפור. מצפור. מצפור. אז נסעתי לשם עם החבר'ה מהיחידה, כשהגענו למצפור ראינו שכולם שם לבושים בלבן. חשבתי, אולי טעינו, אולי הגענו לכנס של רופאים, או חמור מזה, יש במצפור רוחות רפאים. אה, זה גם הזכיר לי נשכחות מהמוסד, לא חשוב. מיד הכניסו אותנו לחדר מלא מזרונים ומלא בנירות. אמרתי לאביגדור, אה, כנראה הגענו אחרי הפסקת חשמל. איזה מזל. ואז התחילה מוזיקה הודית. אמרתי, מגניב, אולי גם סרט. זה היה? לא. אז איך עושים מדיטציה? תספר, זה מאוד... נורא נחמד לעשות מדיטציה. כל הזמן מחבקים אחד את השני, וגם יש הרבה בחורות. אה, שובב. אה, שובב, גם כן בחורות. כל פעם שאמרו להתחלק לזוגות, אני קיבלתי את אביגדור. אז מה עשו לכם שם? אני לא כל כך הבנתי, אמרו לנו שיש לכל אחד אור פנימי. יש לך אור פנימי? אה, כמו אצל הדלי למה. כמו במקרר, מה למה? אור פנימי, כנראה שאין לך. המדריך אמר לנו שצריך להכיר את הגוף שלנו טוב. הוא מקרוב. לי לא הייתה בעיה, אני גם קניתי פעם את הספר הזה על גוף האדם, אני וגופי, מכיר? בטח, לא ידעתי שאתה קראת את הספר אני וגופי כשהיית... האמת שזה היה בטעות, חשבתי שזה ספר של וואט דיסני, אני וגופי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל הסרט הוא רץ אחרי כיכר לחם ופוצע אותה. באמת? לא, את זה המצאתי, בסרט נרדמתי. אז בכלל לא עשית מדיטציה. למה? עשיתי, כשישנתי הרגשתי שאני מרחף כמו בסרט אודסה בחלל. אודיסיאה בחלל. כן, סרט טוב. בכלל ראית את הסרט אודיסיאה בחלל? תראה, אני מעדיף לראות אותו בוידאו. לא בחלל. אתה רואה איך אני משנה נושא? ככה גם עשיתי להם, היה קטחים. בעיקר כשהציעו לי להצטרף לכת שלהם. והצטרפת לכת? בהתחלה חשבתי שמדובר בכת שלא רובה. אבל אין אמת בפרסום, ככה זה. אז בעצם נשארת אותו דבר. למה? השתניתי, אני אדם טוב יותר, חכם יותר. פעם הייתי עושה שטויות, כשהיה עובר מטוס, הייתי מסתכל לבדוק אם זה דחר או נקודה. אז כאן אנחנו מסיימים את פינתנו. למה? למה? למה? התחיל להיות מעניין. תודה רבה, הגשתם לנו תעלת את החלה? היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.